Beskoitzeko otsalde folk musika taldeak berrogei urte betetzen ditu. Diska berri bat kaleratu dute Amalur begira izenburuarekin. Taldea 6 lagunek osatzen dute. Beñateta marke Jarabide anaiek sortu zuten otsalde taldea Beskoitzen. 6 kantari eta musikari dira guztira. Otsalde 19. mendeko bertsolaria izan zen garaipatez Beskoitzen bizi izan zen eta haren omenez taldeari izena jarri diote lor begira izenburuarekin aurkeztu dute beraien azkenla da. Izenburu honen inguruan galdegin diogu beinat eaiarabide hotxalde taldeko kideari. Um, Hori behar bada taldearen espirituan da pixka bat uh, ara, gure gure kezkak agertzen ditugu uh, dizka hortan. Uh, eskezkak bakarrik baina eh hala horrasteko e, lurari e, gure eta e, gure herria gure e, planetari buruz e, eta asko kantu eta egiten dituko eta hor ekologiari buruz da kantu hori ama begira gure ama gure lurra gure ama lurra begiratu eta gure aurrer eta ahalbe lur e, edera utzi larun bateko aurkezpen? Eman Aldionetan lehen partean kantu zaharrak eskainiko dituzte, publikoarekin batera kantatzeko aukera eskainiko dute.